Bueno, hori lehendakaritza hartu nuenean e, ja e, garbi ikusi nuen horzeguela e, e, ezin egon bat eta behar bat, eh? Eta ginea eintzan, Josemari Muñoan garaian eintzan saiakera bat ausnarketa hori egiteko eta barne arazo batzue zirela eta e, bertan berak gelditu zen. Eta orduan beharra denbora pasatzen denean oraindik haundiagoa izaten da, ez? Obligazio bezala hartu nuen, eh? E, Entzunda pertsona askori. Eta gero, lehendabizi egin duena izan zan, barne begiraka da bate egin duen. Hor hori izan zan, nik elkarriz eta ia egun persona. Diferenteak eusko ikasuntzakoak, era iriki batean, beraien ikuspegia erakundeari buruz eh, jasotzeko. Eta hor jasotzen duen guztia, txosten baten, bazkitegoa ere maiganean jarri nien. Eta hor ikusten zan, ja, hasieratik hasieratik gure barruan zeudela, ba, azteko, ikuspegi ezberdinak eta bestaldetik ba, izugarrizko hasterako desmoralizazio bat gero zegoen eh honako e, kontresan e, bat eta bar eta hortik abiatu ginen eta e, txosten hori eginuen e, eta hori maigaina jarri nuen e, bilera, bilera egin zuen lurralde bakoitzean eta dokumentu hori jarri ta horren inguruan e, hasi ginian eh pizka bate gure gureari gure, bueltak ematen gero e, hori eginda baita egin dugu esforzu handi bat munduan zehar gubezelako instituzioak historian zehar nola evoluzionatu duten eta ze mota dauden. Zeratik, esan beharra dago Euskoik Atskuntzak hartu zuen bere jatorrizko eredua akademia mm, ez dezimononikoak. Aurrekoan, lehendabizikoa The Royal Society mila bederatzi haietan e, sortu zen. Eta eredugu ortan oinarritu zan eusko ikasuntza claro urte horietan danetan beste eredu berria sortzen joan dira ta hori egin du azterketa oso jasakon bat Igual, Eun da 50 erakunde ezberdinak identifikatue genituen eta horietatik 50 azertu genituen eta gero hiek kategorizatu ditugu eta txosten baten baita jarri ditugu eta hoiek ere bazki bazkideengana bideratuko den dokumenturi. Ta orduan hor egin dugu kontzeptualki salto izugarri bat, e, gure oraindela 200 urteko eredu hortatik salto egin dugu gaurko unean beste erakunde moderno batzuek E, eredu hortara saltu izugarri egin dugu baina lan hori egin duen perspektibak ikusteko eta aukerak mailgainak jartzeko. Zer da saltori ikuspegi akademikotik urrundu nahi duzue? Hor gain memory hitze gain da esango eh, dut eh, akademi klasiko haietatik gero eh, sortu dira unibertsitate modernoak Azkenan esparrua da bezagutza ikerketa zientzia garatzen duten instituzioak sortu dira eta eh, modernoak Gero E, baita sortu dira ikerketa zentruak, enfoke ezberdinak. Takero azkenean, bigarren gerraren ondoren, batibat sortu dira, askotan ezagutzen dira, think deitzen zaienak. Baina hor daude, era askotakoak. Hoien barruan ere badaude, erakundeak ikerketa egiten dutenak, eta oso zerioa direnak. Baina hori dira gizarte zibilean, eta perspektiba independente batetik e, lana egiten dutenak. Eh? Nik askotan eredu bezala jartzen dut bat a, estatu batuen da dagoena, PQR Research ekonomia arloan lan egiten du estatu batuetan eta da e, fundazio batek e, finantziatutakoa. Da egiten ditu izugaritzko lanak eta adibidez Joseph Stiglitz e, Nobel sari duen liburuak irakurtzen badituzue eh? datu asko e, estatu batueko gizartearen buruzkoak pure Research egindako lanetatik hartzen ditu eta adibidez dauzka lanak oso politiak bat egiten du internet eta teknologik berriak estatu bat gizartean daukan eraginen azterketak da nire ikustatu gizarteak eusko ikasunzako lako lanak egite eusk euskal herrian eh? ez gera konturatzen nari internetek eta horrek ze aldaketa eta zein bat inpakto egite daukan gure gizartean eh? baina ikuspuntu askotatik ba, piuk egiten ditu lako lanak, sakonak Eh, orduan, ere hortara eh, egin dugu saltoa. Independienteak, gitzarte zibilan onaritutakoak,